Як він може повертати головою, щоб не спало з нього таке велике лелече гніздо? Але поети мають право і відвагу бути самими собою. Будинок Українського визвольного фронту в Мюнхені невеликий. У ВФ належить тільки пивниця і перший поверх кам'яниці. Вгорі над цим фундаментом стоїть ще поверх апартаментів, але його власник – хтось інший. Коли радянські агенти нападали на редакцію і друкарню, то ці мирні сусіди домагалися, як писала мюнхенська Брукова преса, щоб ті емігранти забиралися і не загрожували своєю діяльністю життю мирних німців. Йдемо далі пішки через центр Мюнхена. Ізар Тор, Марієн Пляц. Тут сідаємо на розставлені крісла, чекаємо на славний показ – який відбувається на ратуші міста кожного дня о полудні. Там високо видно постаті шпіля в середновічних одягах, в танцювальних позах. О 12 годині вони оживуть і будуть танцювати в коловороті при звуках «гльокен» – «дзвонів». Чекаємо. Вже по 12-й, а шпілю нема. А він вже віддавна пересунений на 11 годину – а ми не знали. Ідемо на залізничний двірець, вокзал. Це кінцевий пункт моєї подорожі довкола світу. Ми вже під залізничною станцією. Я чомусь її не впізнаю. Але за хвилину вертається пам'ять. Той самий величезний вокзал, накритий величезним дахом. Тільки 33 роки тому тут було все зруйноване, а людей було набагато більше. Думав, що зворушить мене це місце, але де там, може тому, що ми пройшлися добре і болять ноги. Позую тріумфально, вдаючи велике задоволення з піднесеними вгору руками. Я здійснив свою мрію, а може признатись, моя мрія здійснилася. Мені здається, що я вільний і можу пурхати як птах у будь-якому напрямі. Але я не маю крил, хоч моїм думкам їх не бракує. Проте з новим порханням не поспішаю, пам'ятаючи, що в мене є тепер втихомирювач мрій примх, а часом і заохочувач до мрій мандрівок, моя дружина. Бігус телефонує до сучасності, щоб довідатись, де маємо зустрітись на обід. Я маю ідею. Пообідаємо у Келлер. Це назва відомого величезного ресторану – пивоварні. Прийшла до мене сперед 33 років тому, коли я глянув на великий напис. Домовляємось, чекаємо на Малецького. Чекаємо і чекаємо, а його нема. Вже починаємо хвилюватись. Бігус послав мене на один ріг, а сам роздивляється на другому, як у війську на варті. Нарешті йде Малецький своєю типовою ходою. В лівий бік його постійно випереджає правий, а правий даремно намагається дорівнятись лівому, допомагаючи собі рукою немов веслом. З ним приходять ще Чорній і Курдюк. Кажемо, що йдемо до Левінброй, показуючи на напис. «Який Левінброй?» – каже Чорній. «Левінброй не тут». На головному двірці, а може десь хвилин звідси десять. Ми тому спізнились, що пішли до Лєвінброй. Але тут велика душка. Лєвінброй, кажу. Ба ці дошки майже на кожному кроці, на кожному ресторані. Це реклама пива Лєвінброй, а не вивізка ресторану. І дійсно, я побачив набагато більше Лєвінброй, коли поглянув довкруг. Повертаючись до інтернату, на станції в метро зустрічаю Осипа Торищака з Канади. Сумного і стурбованого. Він, поставивши біля себе подорожню шкіряну торбу, купував квитки з автомата і читав інструкції. У Мюнхені продаж квитків на підземку автоматизовано. Ще добре не роздивився, а торби нема. У ній фотоапарат і фільми з його поїздки до Відня. Граца Фельдбаха. Казав згодом, що дав оголошення до преси, щоб злодій віддав на поліційну станцію фільми, а решту хай бери собі. Перевелися гонорові злодії, все пропало. Пригадав я собі пригоду Торишчака, коли віддав плівку, щоб зробити фотографії. Із хвилюванням шукав тріумфальну світлину з кінця моєї подорожі довкола світу. І найбільше розчарування. Фотографія Темна пляма Увечері зустріч з членами братства дивізійників в Німеччині. Голова краєвої управи Роман Дебрицький, хворий інвалід. Виглядає добре, за добре. Звичайно, в таких випадках зовнішність оманлива обговорюють важливу справу допомоги інвалідам. У Німеччині вже віддавна існує Союз українських воєнних інвалідів – СУВІ, який займається збірками і допомогою своїм членам у Німеччині і Австрії. Хоч тепер інваліди в Німеччині забезпечені державою і отримують державну ренту, тобто пенсію. Дебрицький пояснив, що він був хворий, що має все впорядковане і задокументоване, що ця додаткова допомога розподіляється за такими самими нормами, як німецькі ренти. Тобто базується на відсотковій інвалідності. Повертаємося до інтернату, до маленького бару. Тут уже гамірно. Обслуговує тут молодий Лемко з Польщі, який опинився в Німеччині з дружиною і двома малими дітьми. Чекає або на азиль в Німеччині, або на виїзд до Австралії чи Канади Ні одне, ні друге не так легко осягнути Німці не скорі додавання азилю Хоч політичний притулок гарантований німецькою конституцією